Välkomna till det femte avsnittet Av supporterpodden på 65an Vi har liksom spelarna Haft lite semesteruppehåll Men nu är vi tillbaka igen med ett rykande färskt avsnitt Dagen till ära har vi fin besök I podden Jag har nämligen med, med två A-lagspelare från fotbollen Simon Johansson och Dennis Persson Varmt välkomna båda två Tackar Hur känns det att vara här? Det känns riktigt bra, det är kul att få bidra lite på sidan Aha, Ja, roligt med en, med en podd ja. Som kommer ut till alla fansen Har ni lyssnat på den förut? Eller? Ja, jag har hört alla avsnitt ja, jag med. Bästa hittills var med Jensen-familjen ja. de, de, de är roliga ja, Frispråk ja. Ja. Lill Jensen hade sågen fram lite grann. Ja, men han, han är alltid sågen med Oavsett, det, det, det, lite, det svänger lite där fram och tillbaka ja, ja. Beroende på resultatet Mycket såg då tycker jag Det är oavsett resultat Åh oh, herregud ja, Har du varit med någon annan podd förut? Ja, jag har varit med i den Kiwi körde mm. Mm. Mm. och sen har jag varit med i en, en kompis också som testade lite, Kevin Holmberg om ni vet vem det är. Ja, men körde inte han med Filip? Jo, exakt. Ja. Mm. Han har ju kört med några, några kompisar och testat runt lite men han är bäst när han kör med någon som har mycket åsikter tror jag. Mm. Och vi, jag och Filip är lite för tråkiga för att han ska få lyssnare. Ah, okay. <laughs> och jag blir av med skullen Ja, ja. fast ja. <laughs> Jag var tvungen att starta en egen podd för att få den. Ja, men ja, det, men, ah, det är jag är också med mig Emil Larsson som sidekick från supporter yes, på allmän begäran Ja, är precis. Varmt välkommen. Du, har ju, du är den första som har varit med i podden två gånger. Mm. Och två gånger på rad dessutom. Ja, ja. det är alla att för med mig känns. Ja precis, vill du vara ett stående inslag kanske. har ni sådana säkra platser om man inte levererar. Nej, då då kan man nu på en gång. Ja, det tänker jag Bra så här röstning på hemsidan Ja, men det är så vem åker ut? jag Ja, liksom vem åker ut. Hoppas vi blir kvar Ni sitter och här Vi åker ut ni sitter och schablad. Ja, hej och välkommen till Dennis och Simon's podd. Det, det vore ju det klockrent Men ska inte ni dra igång och spela podd? Oh, shit, vi har tänkt på många sådana saker Ja, alltså vi har ju tänkt på en blogg Micke mm. Gustafsson skulle fixa en blogg ja. Och dra in lite cash till det. <laughs> det. Han har ju sina jävla Femissivar ja. som han håller på med hela tiden Exakt, så vi skulle få till en lagkassa Men ja. nej, det gick inte riktigt hem hos Styrelsen mm. använder det. det äh, Okej, okay, okay. Körde vi Instagram ja, lite. Det var jävligt ja, Men ja. Eh, ja, det är Kivi som inte har fortsatt med den. Vi, ja. vi, vi tycker de ja, tyckte, de ja, tyckte det var bra. Jag det var mycket bra, jag lite här Det mycket för det. Är det. Mm. Mm. Roligt också att se hur, hur vi har det bakom kulisserna ja, För annars blir det ju mycket ja. Nu är det match på söndag. Mm. Kom. Ja, men det är det. Och det är, det är, det är... Det det och det är en sak. Ja, mm. det, det ska ju finnas. Jag ja. det är kul med det där extra att följa er bakom. Så. Mm. Ja. Det var, var det, vem var det som kom på det där? Var det från styrelsen? Det var, jag. Det var du. Ja. Var jag, jag sa till Kivé faktiskt att vi. <laughs> <laughs> du skakar på huvudet. <laughs> Nej, jag sa till Kivé att vi borde göra det. där För att Det är många lag som har gjort det. Mm. Jag tror jag såg det på Västerås Istas. Sida, mm. Mm. att de hade det Och jag tyckte det är intressant Och jag mm. gillar ju att se bakom kulisserna på andra lag liksom, mm. Och följa det så. Han är ju största nörden av alla mm. Mm. Jag kan säga Säg en spelare i Division 1. Kan inte han, vad han heter i efternamn, barnsäldar heter, hur gammal han är och vilken vikt och hur lång, lång han är. Då, då är det nog fel. Vi har ju lite nyförvärv från, från ja, nu, nu här i sommarfönstret. Det kan vi testa lite. Nyförvärv är svårt. Men. Ja, det är svårt. Vi tar den här i raden. Umeå FC, Tobias Sandström har varv, blivit värvad. Känner ja. du till honom? jag vet att han kom från Division 2 i alla fall. jag skifte ju FF. Ja, för eftersom, ja. han, är, han är mitt fält mittfältare, det vet jag också. Men jag vet inte om han är bra eller dålig. Han menar den här, jag vet till och med, han var med i den här talang ah, han, Ja, Elbsborgs talanglag. Jaha, den. Ja, han vann den hela. Han såg ut som Justin Bieber då. Ja, det kommer jag ihåg. Ja. Jag läste också att han hamnade represent till slut. Ja. Det, gick väl, han, ja, det gick väl rätt bra där för honom, men sen Ja, nej, det gick på ut för det. efter det ja. tror jag. Och Solentuna har som Samuel Holl Ingen aning Åtvidabärgs FF kommer han okay. Det är nästan så du borde ha haft koll på ah, den, men... Nej, okay, jag är nästan men jag kan spela Befintliga spelare <laughs> som vi möter liksom. Vi möter vi ett och... lag <laughs> Då ja, vet okay. jag vem jag ska möta ja. ja ja, men det är bra Ja men vilka, vilka är ni då? Vad gillar ni på fritiden? Min fritid är ju Det är ett hamsterjul kan man säga det är, det är plugg, det är jobb och Det är fotboll för hela slanten Och sen i övrig tid vara med kompisar Och tjejer och sådär mm. Vanligt liv annars liksom Inga festande och så utan mest eh, tar det lugnt och kolla serier Och bara hänga men mm. Mm. Ja men du har väl haft ganska hektiskt va? Förstår du, typ jobbat Heltid eller? Mm, nu i sommar har jag gjort det men annars har jag jobbat i två dagar veckan Jag och Dennis har ju samma schema men han klagar inte lika mycket som mig <här> jag Jobbar i det tysta liksom <här> <här> Det var bara du som fick en artikel Om hur tufft livet Så att han hände sig som <här> grävt <här> Ja, jag, jag tuffade jobb än Dennis faktiskt. Han är redan inne i sitt jobb Jag behöver jobba varje dag för att komma in det ja. Ja. Så Okej, att, nej men annars Det är väl det som händer liksom jag, Fotbollen är det roliga i mitt liv mm. Det är, många tänker så här: att fan, vad jobbet, och gå och träna varje dag. Men det är ju här man får träffa kompisarna, och det är mm. jättekul att spela också så. Mm. Då blir det. Jag är också lite samma. Jag, jag har inte så jävla roligt liv. Nej, men jag, jag är i alla fall en sån här Jag tycker att det, det ska hända saker hela tiden. Jag tycker det är så jäkla tråkigt att bara vara hemma. I mm. eh, så fall ska det vara en, en serie eller någonting, men om det inte är någonting roligt på här, då måste jag ut Alltså jag får panik. Det, är Vad är det? Som rör sig inom min kropp hela tiden. Vad gör du då? Ut och. Ah, det är, tar med tjejen till, till Rikslunden för att vi var där igår. det går ingenting. <laughs> eh, Dra ner, cykla ner på stan och ja. käka mat så alltså, fan, all, allting ja. Förutom att sitta hemma, det är så tråkigt Det är lite så här bokstavskombination ja, ja. lite, lite Det måste nog är från från färsarna Likadana, så alltså, det, det, det finns inte En sekund där, där man kan sitta stilla Det, det klarar jag inte av nej, nej, nej. Lite, lite hundar också <laughs> Nej men lugn <laughs> Utveckla Nej men han är en liten topp <laughs> jag, jag skulle säga, jag, jag är inte ens topp Top 5 i laget. Jag skulle säga. Okej. Okay, vem är lagets största toffe? Jag skulle säga. Du måste nästan ta det på engelska. I, I would say uh, Alex DeCarolis. He's, yeah. he's the biggest toffe in the team. Allt är väl. Han ska en Swedish girlfriend då. Ja, yeah, yeah. ja, ja. Yeah. He goes to Eskilstuna every day and just hugs her. And <laughs> Nej, största toffe är Alex. Jag frågar han idag. Ska vi gå på, på bio imorgon eller? Alla var på, det var jättemånga som var på Han var. Mm. nej jag ska åka till Eskilstuna och träffa min tjej Man, inte... så såg, jag, du, man såg att han blev tyst när man, han bara Eskilstuna, Eskilstuna. Jag bara, Du är inte ens avsluta, jag vet exakt vad det ska Han var. nej nej nej, inte så Jo, det så <laughs> Allt. Men bor han i Västerås eller bor han i Eskilstuna? Han bor i, i Västerås mm. eh, Vi gick och att... äter Ja, vi gick och äter han, han har ju flyttat tre gånger jag Asså, alltså, han kom in i en lägenhet och så så skulle någon annan ha det, då blev han utputta fick ta nästa, så nu spurtar nästa. I don't know, men spellede bli vad det så för ja. det, så, det är så här hierarkilag hierarki. Det blir lite så så. Det är ju tur att ni är från Västerås i alla fall så ni har ert eget boende där. Är det det vi behöver inte bry oss om så så där. Åh oh, herre. Nej, Så att nej han han är den största toffen. Mm, det får se <laughs> Nästa på. <fråga. laughs> Ja, nej, men vi kan ju snacka lite fotboll också. Hur känns det efter vårsäsongen så här? Nej, men det känns bra. Alltså, med tanke på skadorna och man får faktiskt skylla på det så, så ser det bra ut tycker jag. Vi är bara sex poäng bakom och nu har vi hösten liksom i, i våra egna händer tycker jag. Mm. Alltså, det finns alla möjligheter att eh, hamna på kvar i alla fall. Mm. Så att jag tycker vi gjorde det helt okej okay på våren. Det var synd att vi inte fick ta Umeå där i... I sista matchen mm. för vi tycker ändå att vi hade dem. Men så bytte vi ut Filip och Boris mm. och så är vi tillbaka. Liksom att vi har nästan ett juniorlag. Då blir det mm. svårt. Mm. Mm. Så ja, men det, det är som Simon säger. Men jag tycker, jag tycker vi vi har, gjort, vi har gjort det vi har kunnat. Sen när väl några matcher vi borde kanske ha tagit fler poäng. Men jag tycker det var mindre onödigt att i år. Eller den här första mm. halvan. Mm. Äh, än vad det var äh, förra året. Mm. Vi, vi har. Blivit stabilare över lag Och sen så, så är det så, vi bygger ju en trupp Och vi bygger liksom långsiktigt mm. Även om man vill upp i i Superettan mm. i år Och det vill vi också, alla vill det Men mm. det viktigaste är att vi får Ett stabilt lag, när vi väl går mm. upp Så ska vi inte bli som nu Och ja. äh, åka rakt mm. ner, som jag tror att mm. de skulle göra mm. Utan jag vill vara ett stabilt lag Ett spelande, bollförande lag Som faktiskt går upp Väl och sen när vi är där uppe då ska vi etablera oss. Det var lite som kanske vi förra gången vi gick upp. Då var vi inte riktigt redo för att gå upp och då åkte vi rakt mm. ur igen. Liksom. Ja. Mm. Och det, vad är det för någonting? Men det blir ett år av och lycka. Och sen, eller, ja, ja. Vi ger tre månader av lycka och sen så går ah. det mot oss varje ja. match och sen åker vi ner. Ja men precis. Mm. Men där, där ja. uppe också emot mot Umeå i den matchen så... Så var det ju, Där hade ju de verkligen sitt absolut bästa lag mm. I den matchen De hade fått tillbaka alla sina bästa spelare Just mm. i den matchen Och var redo liksom och på hemmaplan mm. där uppe liksom och Vi var ändå jämna med dem Och hade många bra spelare mm. borta eh, Nu såg vi dem Jag kollade, Jag har ju koll på spelarna mm. <laughs> Och såg de här senast mot eh, Nyköping ja. Ja. Och då hade de inte alla bästa med Nej. Och då blir det tuffare direkt Och det, det kommer du... vara så under hösten ja. med De som har mest spelare med De kommer ta mest poäng mm. Vi såg också i hemmamatchen mot Umeå Det tyckte det var nästan klassskillnad. Ja men det är det det är, det är faktiskt väldigt obegripligt att vi inte får med oss tre poäng mm. Från den Det är den största besvikelsen på ja, för det, är en, det känns som en rätt bra insats och vill ha massa chanser och sådär, men... jo, Det är det är som. Jag menar, det har väl varit lite typiskt över oss att vi, vi har väldigt många bra insatser Men mm. vi, vi lyckas inte riktigt ta med alla poängen Men det som jag sa Vi kommer närmare och närmare ja. De där prestationerna mm. Och mm. jag menar Får vi ha ett och samma lag eh, genom ja, 90% av matcherna under en säsong Ja men då, då går vi upp det, mm. det är så enkelt det är Men det är lite som Braga har haft också De har ja. haft sin startelva hela tiden precis. Ja där de 13 spelare liksom. ja, ja, men har på Switch? Sånt. Det är ja. ju det är helt sjukt ja. Men det är superbra gjort av dem Ja det är faktiskt Men jag trodde inte att de skulle gå så bra, eller de har gjort en sjuk Vår säsongen ja. Jo men det, det är ju det och det, det alltså, Man kan kolla direkt ja. alltså, det är, jag, tror, jag tror Swish gjorde någon Någon statistik Eller Anna gjorde någon statistik på det, mm. statistik mm. på det där Med eh, liksom Ha samma typ av trupp mm. Eller samma typ av startelva och ja. eh, Gå upp, mm. det är liksom Ha en direkt liksom, relation till det Så att i slutändan Det, det är det viktigaste att kunna vara så lönt förra året? De hade ju samma mm. elva varje match ja, men De hade inte inte alls bredtrupp men samma elva varje match Så det är bra elva mm. spelare det är Och överpresterade man... bara på grund av ja. det ja. Men också där man kollar när vi mötte Brage Hemma här Jag tycker det var en match ja. Och sen får de en frispark och sätter den i krysset Det har ja. också en skillnad liksom, på... det är så, ja. utom... så att eh... Och vi hade ändå bra lägen där i början Och ja, i, ja, var gemmatch i övrigt liksom, Och de hade inga farligheter Och sen är det liksom tillfälligheter mm. 1-0 där, sen rött kort på oss Och sen är det svårt mm. Känns lite grann som BP borta förra året Där <laughs> vi gör det rätt bra Första halvlek. <laughs> Tycker jag, men sen ja. uh, testar ni Någon hörd variant ja, den, den var bra mm, vi, ska göra, <laughs> vi har gjort det några Vi har gjort det några gånger Det gäller att liksom, mm. våga fortsätta våga Nej ja. men nu skulle ju ingen alltså, Det är som vi sa efter den där Ingen skulle tro att vi skulle göra den igen Nej men, nej, men då, det, såhär, då spelar vi väldigt bra Sen åker vi på den situationen som straffar oss Med utvisning och mål i baken Och sen ja. Ja, då då blev det, ja. det ju för jobbigt också ja. liksom. det e För framtids är det ju också En väldigt jämn match liksom. ja. Hur känner man i en sån där situation Ute på planen liksom, när, när där, Man har ju tagit beslutet att göra den här, här mm. varianten Och sen händer det där Bara, hur, hur tänker man? E nej alltså man i början så är man ju jäkligt arg ja. eh, Och man är ju ännu mer arg När alltid kommer upp efter matchen Och liksom ska <laughs> försöka hålla någon, någon typ av Vad gör du? ja du Jag passade medvetet bort den till dem Så du skulle ha sagt, det Det såg du väl nu är väl klart man gör det Men det är såhär idiotiskt liksom Varför? Det är inte rätt läge nej. Inte på nej. den här nivån Ta det upp i Allsvenskan där vi är heltid Anställda Man blir ju definitivt arg Besviken mm. Men sen är det ju bara direkt efter att koppla mm. bort det. För ja. att ska jag ska tänka på det så, så har jag förstört hela matchen. Ja, ja, men det är bara i allt, men det blir svårt att försöka det. rädda upp det. Liksom. Ja, men det är ju det. Ja. Och det, det är ju det som kan vara problemet att man försöker rädda ja, men... upp det för mycket. Ja, men man liksom precis se över jag ja. situationerna. Liksom. Det viktigaste är egentligen bara köra att köra, köra ja. på. Ja, som att det är så 0-0 och bara fortsätta. Ja. Men fan, man gör ju om. misstag. Liksom. Så alltså, det är ju, ja. Sånt ju. Jo, men vad fan, vi ska ju inte vara på den här nivån om vi inte. Gjorde misstag Jag menar, kolla på man gör mis... The Premier League-spelare ja, det, det, ja, det. Ja. Ja, det är ju det så att alltså, man, man får det alltid till. ta det tillbaka och det, Jag brukar ofta tänka så här, ja, men Om någon eh, blir arg på mig Eller eh, säger en eller andra Så tänker jag alltid så här Okej, okay, han är på samma nivå som mig ja. Av en mm. anledning mm. Skit i det bara, okej, okay, tänk inte på det Är det mycket sånt mellan spelare liksom, Lackar man upp på varandra och skäller mer frustration då Jag tror inte det handlar om att man, man vill vara eh, Liksom vara den Mot sina kompisar ja, Utan just. det handlar ju mer om att man Just i den situationen blir väldigt besviken Och arg och liksom Bara skriker ut i den mm. frustration mm. Men, men, men vissa, vissa som får ta det Mycket på träning Ja jag vet ju själv när jag kom upp, när vi kom upp tillsammans där Då fick ju vi väldigt mycket skit från äldre spelare mm -hmm. Utan att nämna några namn <laughs> Och jag tänkte sådär ska jag inte bli när det ja. kommer Nej. uppspelare Men tyvärr så faller man in i det ibland ja. också Att det är någon junior som kommer upp Och det är lätt att liksom bara Men skärp det nu ja. och så Det höjer ju ingen Nej. Det hjälper verkligen ingenting Nej. Jag vet en situation när jag, när jag var uppe När vi var 17 år Då då var det en spelare, jag behöver inte säga namnen på honom Nej. Men vi började bråka första, Ja det var en av de första träningarna Och han trodde ju att, alltså när han skrek på mig Att jag skulle bara vara tyst Men jag klarade inte av det där <laughs> Så jag skrek tillbaka Och det blev värd situation Och den spelaren försökte få med håll från andra Men de höll ju med mig för att det var liksom Uppenbart ja. mm -hmm. han var väldigt grinig Och, och så gick jag där jag fortsatte stå morgon mot han det, det här var lite roligt men är det mycket sånt där liksom när man Kommer upp Det är den hierarkin fortfarande För jag har tänkt att det liksom började arbetas bort Lite grann eller vad man ska säga Men det är mycket sånt här Jag tror jag har blivit bättre ja. Boris brukar alltid lägga några exempel ja. för att, oh, När vi kommer upp på Jonas Stark Och de här var där då ja. Då var det inte mycket alltså då, fick man ju, då fick han knappt säga något i omklädningsrummet sen, sen gillar han att överdriva lite ja. Men jag kan tänka mig att det var mycket värre för. Ja. Alltså alla i vårt omklänsrum nu när vi Var i Portugal på så alltså Alla hänger med alla och ja. mm. Absolut inget problem så. Sen ute på planen så är ju Oavsett ålder, den som är bäst Är högst upp hierarkiskt Men mm. mm. liksom. enda i hierarkin är väl att Yngst plockar ju alltid in material mm. ja. Gör de inte det Får de en utskällning och så får mm. de gå ut igen Och Thomas brukar väl springa in där Och, mm. och skrika En hel del på, på de unga som inte har plockat in alla bollar För att springa ut och leta i två timmar <laughs> Medan jag bara sitter där vi, vi ska inte ta något Vi har verkligen varit där själva ja. Det känns ju som något som lite grann hör till Ja det liksom. ska ju vara man, man måste jobba in sig själv också mm. I gruppen så. Ja det är klart man ska ha det Mm, mm. Det kan man väl hålla med om. Ja, det, det är, är lite som ett MC-gäng <laughs> Så att jag tänkte på Hur man ska Nej men det är väl klart att det är lite Lite liknande Alltså menar, du kan inte komma in som första gångs Alltså och liksom Tro att du kan styra och ställa och säga Hur det ska vara eller ska mm. För att det, det är klart att vi har ju arbetat upp Någon sorts kultur under många år som, som finns där, och man får väl känna in lite, och sen är det klart att det är bra med nya infallsvinklar och sånt. Men nu, jag... finns de här VUC och de här VAC kvar? Ja, folk finns ju på, på matcherna, men jag vet inte hur organiserat mm. det. Är dagsläget Vet ni om det är liksom hier hierarki däremellan? Liksom, VUC ser upp till VCL eller är de lite, lite sina <här> egna? Nej men det lite så har det väl varit kanske ja. det, det, är svårt, det ska väl egentligen kanske de svara på ja. de som var med i, i den svängen ja, Det så. borde ju rimligtvis liksom. ha ja. varit ja, så men... men sen känns det också som att det fanns Det var inte Ja det fanns ju ett gäng liksom Men ja. det var ju inte jättemånga så det var väl lite så här pendlande Det var ju inga tydliga gränser kanske mellan Grupperna heller liksom det, mm. Nej och det kändes väl mer Ja jag vet ju om när jag var jag på... När du var med Ja, när jag, när jag var med där. <laughs> det var så det började. Det var jag WC-karriär. <laughs> nej, men när, eh, när jag ja. nej högstadiet, då, då kom jag ihåg, då var det lite mer, det kändes som att det var mer de som var med i WC eller VSC. Ja. Det var inte någon no, gäng, utan det var att du fick ta in lite någon ja. från, tyckte du att du ville vara med? Ja, men då fick du vara med. Ta med en kompis liksom och, det var lite kaffebulla så får du vara med. Så det var <laughs> inte så organiserat. Jag vet inte om det är så nu eller om det är alltså, försvunnit helt. Det har försvunnit ganska mycket. Så ja. det, det känns som att hela uppstyra delen av huliganism eh, mm. som vi pratar om nu ja. liksom är ganska långt borta från VSK-släget. Ja. Mm. Sen det är det klart att det finns. Ja, men det finns ju alla. Ja. Ja. Det, det är klart att en del av folket, som är, en del av dem, är, det är liksom, de går ju fortfarande ja. i Sverige. Men... Men jag tycker mer att det, det blir mer och mer, som du säger, supporter support på näktaren. Mm. Mm. Alltså, jag menar man, man kan bara kolla tillbaka fem, sex år, för fem, sex år så tycker jag att det har blivit mycket mer Sång liksom mm. sång och sång som håller i. Det, ja. liksom, det, är, ja, men det var några gånger som vi har pratat om när ja, det, det blir den här liksom, hallo, hallå, vi är SK sen. Blev ja. Det är mer. Mm. Men nu känns det som att det, det blir mer och mer att. Faktiskt folk som är på matchen ja. vill sjunga Och de vill stötta laget Och sen får man vara arg, det ja. får man ju självklart vara men... Mm. men jag, jag tänker Faktiskt en del på det där. Alltså just det där, man blir ju såklart slår ni en passning fel. Ja, kan det, man ju bli såhär, Ja men det är klart så. Det blir ni också, men ja. det, det är ju också där att vi, kan inte, vi ska inte heller fokusera på det. För då vi liksom så här gnäller och bara blir tysta ja. och liksom, sura. Det är ju ingenting heller. Egentligen är det bara att mata på mm. hela äh, ja, det, matchen det, det, det, det, det, och sen ja. som, liksom, men absolut bästa som finns alltså det är ju om du går in i närkamp och ni bara ja. skriker på läktaren bara, kom igen, ja. kom igen för då alltså ni, ni har större påverkan än vad ni mm. tror alltså, man, blir, så, så. man blir helt galen alltså, mm. det är bara att köra det är efter speciellt Det speciellt fullt Ja, ja mm. alltså, om, om du skulle få en full klack liksom, på på söndag alltså, och det behöver inte vara full men bara liksom, ja. folk som sjunger och verkligen går dit och glädje. Ja. Det, det drar igång alltså. så mm. det är en helt annan sak. Mm. Ja, men det är kul här det, det är därför vi är där på något sätt ja. liksom, mm. för att hjälpa till. Ja. Mm. Och det finns folk som liksom där inne utan namn måste gå på toa. 10-15 gånger liksom innan match alltså Utan att överdriva Bara för att de är nervösa på ett positivt ja, sätt. Ja. Det ska vara så Det måste ja. vara så att ja. man ska vara nervös inför matcher ja. Känna att det är någon Att det är folk som bryr sig, det är kul att spela då. Annars hade man aldrig velat spela fotboll tror jag inte. Om man hade gått ut för Skilja på morfar liksom. Nej. <här> <härton> Nej, det, är bara, det är det här som är kul ja. Det är därför folk vill komma och spela i VSK Annars hade det nog varit svårt att få hit De här bra grabbarna nu till ja. exempel Eller att man hade stannat för 500 i månaden förut ja. också liksom. Så ja. Det är Klacken is the shit mm -hmm. Ja kul att höra ja. Ja, men det, det, det låter bra eh, Vi var inne lite på med, med Nya spelare och här som kommer in i truppen eh, Och nu har vi ju fått in några Nya spelare i truppen men inte liksom På den här låga hierarkinivån Utan de är, kommer förmodligen På en ganska hög mm. hierarkinivån hierarkinivå hur, hur blir det i, i gruppen Liksom ja Jag tycker att det är skitskönt mm. Jag tycker att det blir eh, Att man får börja om lite också att, eh, eh, Ja men när nya Nya kommer in Och har, kan säga till Och vara mer drivande på mm. träningar och, och vissa andra som är högt upp I, i det här hierarkisystemet Vi pratar om ökar tempot ännu mer mm. eh, Och då blir allting mycket bättre Tycker jag Och så mm. börjar man bara om på ruta 1 igen Och liksom skapa nya då. Mm. Och de här nya grabbarna är inga så här Maktmissbrukare eller nej, så nej. De är inte här för att visa att de är bäst än något De är här för att gå upp med VSG mm. liksom. Det är ingen som vill vidare av dem Nu i alla fall ja, Vad jag vet det är ingen som siktar för det Utan de är här för att hjälpa laget liksom, Och då blir det mm. bra direkt ja. mm. Jo, men de kommer ju Sen kommer ju naturligtvis högt i hierarkin Om man ska pra fortsätta prata så alltså, mm. det, det är ju liksom Ett topp fyra spelare som ska komma in Och mm. så oavsett Liksom, hur de levererar på träningen mm. det är, De har den pressen på sig och mm. Jag tror att de också blir, de. är väl medvetna Om att de är våran, Våra topp fyra spelare mm. Och eh, det är upp till oss andra Att liksom visa att vi är det mm. Så ska det vara Jag, mm. menar, jag vill gå ut från säsongen och känna att jag är Toppspelaren för mm. att jag levererat och gjort det jag ska. Och det, det är det som Simon menar. Det blir mm. fler som mm. vill visa att nej, men de där är inte topp fyra. Det är jag mm. som är topp fyra. Ja, men precis. Så det var också en fråga. Känner man att intensiteten och sånt på träningarna ökar? För att det liksom blir lite sån här konkurrenssituation? Eller? Ja, alla. Det finns ju inte spelare som inte har en konkurrens. Nej, nej. Alla, alla har det. Ja, mm. om du tänkte det men ja. Ja, ja. Ja, det är därför, det är därför du tar ja, slut på det. träningarna heller ja, Nej men alla har faktiskt det Och det är, det är så det ska är Det är kul om vi är jag upp och att vi är in några ytterligare som mm. är bra. är Mm. Och då verkligen ha satt. För nu hade det ändå känts som ett Riktigt misslyckande att sitta på bänken ändå ja. Och det hade det nog gjort När man kommer upp också Men ja. det blir ändå så att då kan man kämpa verkligen för platsen ja. mm. Nu om man skulle sitta skulle det kännas Helt värdelöst. Ja. Mm. Och då kanske man när man kommer upp sen kan man kriga verkligen Om, ja. om platserna mm. Det blir det ju nu med i och för sig. Mm V vad, vet, vad blir det? Fyra? Fem? Fem nya. Sex Sex, sex, sex nya. Just det, Norsi på Ja, och sen var det Josef Josef, Kevin, Berisha, eh, Emir. Emir och eh, Kamodja. Ja. Mm. ja, just det mm. eh, Har ni spelat med någon av de här grabbarna tidigare? Ja, jag spelade med Emir Ja, just det, mm. det när du, när han var här ja, mitt första år var det Och ja. då spelade vi tillsammans så jag känner honom bra. Vi har varit ganska tajta då. Ja. Jag fixar ju Shakeshire honom då här. Man är fortfarande tillsammans med. Jag sa, hur, hur gick det till? Nej, men jag la fram henne som ett förslag. Jag bara kolla på ett förslag. Du Man hade, fix... hade några olika saker. Jag fixade ju den tjej också. Ja, Jag sa han ja, är, är, <laughs> är bra, han fixar det. är snabbt. Vi ska snacka lite senare. <laughs> nej, men, nej, men då sa jag, alltså på riktigt så var det så att uh, du och jag hade väl träffat Benemir tillsammans med Ellen. Ja. Innan på lite så här vi hade bara hängt med dem tjejerna ja. liksom, Och då berättade jag för Emir att, att Ellen bodde i Västerås Så varför inte träffa henne liksom mm. så Och sen på den vägen var det så alltså, nu är de fortfarande tillsammans Och ja. har ett bra förhållande ja, Så det är bra, kul det var, ju det, det var ju därför han kom tillbaka sen också, Det är så perfekt Och det var ju lite som Berisha det också också Flickvän i Västerås Så det är liksom ja, det är Simon också <laughs> Men det, det, det är smart att skicka ut tjejerna i så Och liksom ja, bli yeah. tillsammans med ja. olika fotbollsspelare eller kan flytta hem det Är inte lustig också någon så här, jo, ja, här ja och Marcus Danielsson är tillsammans med en här härifrån också Så jag vill att hon ska kämpa lite för att han ska ja. komma tillbaka Men ja. han är nog lite för bra tyvärr Ja går gå ner på trebackslinjer ja. Lustig den mackan, ja. OP ja. Alla kom. Vigge ja. kommer tillbaka ja. Enkelt ja. ja det är hur bra som helst. Ja, men hur, hur gör ni annars när en ny spelare Liksom kommer in i truppen Var, Är det någon speciellt som tar hand om honom lite mer eller? Är det inkilning direkt Det bara tar ta sig nakna och springa runt här det är Tivar, så. nej Men vi har sådana saker, inkilning Vad har ni för inkilning? Mm. Det är hemligt ja men Lite hemligt, men lite kan man berätta Det hade inget ju... för grovt bara, Nej, nej, så. vi hade <laughs> Alex eh, de Caroles Fick ju i Portugal Sjunga Svenska låtar, Aha, med, med ja. lura på. <laughs> eh, och sen kör han en Eddie Medusa. <laughs> <laughs> Behöver inte se vad, <laughs> vad låten heter, men den körde han. Utan att förstå vad det handlar om, så det var lite roligt. Han mm. kan inte så bra svenska, eller? Bättre och bättre, men vi skulle nog kunna sitta och snacka lite skit om han här. Utan ah, problem. Okay. Ja. Ah. Han försöker tro att han förstår, mm. men när det går fort, då... Ja, men annars med nya spelare så är det att Det finns ingen utpräglad så Du ska ta hand om honom ja, Men vi hoppas ju att alla tar det ansvaret liksom. ja. mm. Och vi gjorde ju verkligen det med Alex mm. Ja och Dennis mm. Mm. Vi var ju verkligen så här Vi bjöd med honom hela tiden Även om han drog till Eskilstuna så <laughs> har vi, i alla fall, vi har frågat <laughs> honom och, ja. och vi har gjort massa grejer med, med honom Och hans svälla var här och bjöd oss på middag faktiskt För mm. att de tyckte att vi hade tagit hand om han så bra Så, ja, så okay. liksom ja. Det var ju världen middag Men man sa det ja? Sen <laughs> släppte man efter visst vi visste att vi hand om andra då kan vi få en middag Så att, nu är det över Nej men det är bra att, ha att, att de har någon där Speciellt alla som kommer mm. från utlandet ja. liksom. Nu är Emira och Carlos och Eli de, har ju liksom, de är ju vana med att komma ja. in i nya dagar liksom. På tal om middagar har, har ni någon så här, Brukar ni hänga lite på, på fritiden Något gäng och käka lite middag eller sådär Ja Det är lite så faktiskt ja. Vi hade ju senast i, i lördags Vi var vi ute på Olsdagen Elva grabbar och käka Mm, härligt. Sen lite Jag menar, de få gångerna vi går ut Och går ut på krogen Då då försöker vi göra ett stort gäng Grabbar mm. från mm. laget För att oftast är vi lediga i samma tider mm. Det är därför det blir typ som förra gången Att vi, vi alla gick ut mm. Så, nej, alltså, det, det, vi vill ha mer lag, vi, vi vill ha mm. mer men det är, det är en del I alla fall mm. det är svårt att få allting att klaffa mm. Men är det mycket grupperingar och sånt? eller Annars hänger vissa liksom, på fritiden mer. Vi har ju ett gäng Golfgänget mm. Det är ju Bänker Hellgren och Fronea, Joke, Jonte Alltså de är ju så alltså, de är såna nördar alltså, det är helt sjukt Det enda de pratar om är golf För de ska på någon golfresa nu efter året Och du vet, allting handlar ja, men det om såg man, Var det Jocke som hade hand om Instagram ja, När men... var hemma ja, hos Helgren Och tittade på golf Ja men det är löjligt, du vet, de ställer klockan Och går upp och kollar på pga toren Hur kul är det? Men golf kollar man på för får kunna somna Ja men det är ju det. det, brukar jag också Man sätter på och, oh, så där. Men alltså de, de tycker faktiskt det är kul Mm. Vilket jag inte förstår Men annars känner med grupperingen så alltså, tror jag att det blir ganska naturligt också Alltså att det blir det tyvärr jo, e, I lag, Så alltså, man, man kommer ju inte överens med alla ja. Och men man det gör inte vara något stort problem egentligen Nej. Alltså små grupper, det kan ju bli problem ja. Men så länge ja. det ändå är hyfsat Men alltså, alla, vi kan hänga med alla ja. mm. I Portugal var ju alla verkligen ja. alla mm. och, Ja, och är resan var bland det viktigaste för vårt lag ja. någonsin När så vi åkte typ ah, vi, ja. vi hade ju lagfest där ändå, och den var ju Bästa festen vi har haft Ja men det var verkligen så här, folk klickar Du vet, ja. från, ja men det här vi snackar med Hierarki återigen, ja. alltså det fanns ingenting Efter, alla var på samma nivå ja. Ja. Den som var nummer 20 I laget ja. och den som var nummer 1 i laget du vet, Gick och skrattade och hade mm. kul Och dagen efter, men när man tror liksom att Ja men nu, nu alla dricker nu, ja. nu är tillbaka, då var det liksom Det var en mindre gruppering, folk gick runt och skrattade Och liksom, bara kollat att men, vem skulle gissa att Micke Gustafsson och Asmir Är de som är bäst kompisar ja. Och en rot är Och en rot också svansar efter <laughs> Jag Brukar kalla Micke pappa till de två Han, han, han tog hand om dem där borta Aha. Härligt men ja, jag antar att det finns liksom en anledning till att företag åker på liksom kick-offer och sådär För att det svetsar samman gruppen på ett helt annat sätt så mm. Du blir ju tvungen, alltså, det är ju bara att kolla när du när utan du utomlands och träffar en svensk som du aldrig har sett förut Det är ja. din bästa kompis ja, Det är ju bara på grund av att du, du liksom, det finns inga andra där, du måste liksom vara vän Och då, då tvingas man och sen så kanske man lär känna nya sidor som man faktiskt gillar mm. Här ute på planen så, så mäts ju Din vänskap egentligen från början Bara om hur bra den är mm. Är inte Simon bra då hade jag aldrig hängt man mm. Det kan, vara, men det kan vara lite så I supportleden också liksom. jag ja. men, Man träffar ju jättemycket människor Som man aldrig hade pratat ja. med förut ja. liksom. Jag är kompis med folk som är 40 och 60 liksom. ja, det är ju det är, som ja, mm. Jag hade ju aldrig liksom gått ut och träffat dem Någon annanstans liksom. nej, Och då får du ju liksom chans att lära känna Nya grejer ja. Och, ja. och få höra om andras liksom liv och nej, Jag tycker det är skitbra mm. Och det verkar finnas sjukt många bsk supportrar också alltså, mm. Som man inte Många alltså Vi följer ju lite grejer på VSK-sidor och så. Ja, liksom, mm. Det är många som kommenterar och är aktiva mm, men, mm. men det är många som finns där ute Som man inte vet alls vilka de här heller. Ja, så är heller Jag, jag jobbar ju med rekrytering Jag hade en kille på intervju som var Alltså största VSK-fanet Och ja. jag visste inte det innan Nej. Och så han kom och bara, ah men där är ju du, liksom. jag bara, mm. Vem är du? Och så blev det liksom att vi kunde prata ja. om det ändå, liksom. och, och jag har aldrig ja. sett han på läktaren Men han ser att han alltid är där Ja, ja. men det är, jag menar, om, om någon sitter på sitt plats typ Ja, men i Något av hörnen eller ja. Vi är, Ibland när jag är på sitt plats är jag på mitten någonstans Men nästan allt är jag på plats, Och det kan ja. vara en massa reporter som jag liksom inte ser men Det är på det matcherna. jag tänker mm. Och apropå det, jag, jag vill ha lån Om man jobbar på någon bank så kontakt, kontakta mig Och fixa Jag, jag är student men, men jag tror jag kommer klara det ändå tror, ja. tro, Det var inte det mest övertygande <laughs> ja men det, ja, vi får väl alltså, vad ja, ska, de, ska de höra av sig? Ja, men det är ju mailades är det väl Dennis Persson Kiltborg <här> <här> ja, Nej den, den är hemlig den, den ger vi ut sen Ja nej, men man kan, väl, man kan väl höra av sig till mig då Så, ja, så ja. förmedlar jag låneerbjudanden Och vi, vi där Tror, jag kommer klara av det <här> Simon, kan du gå i god för honom, eller? Faktiskt, ja, Faktiskt, då, då. han är en bra sparare, precis som mig. Men ja, vi riktigt. har ju problem med... Vi hade ju varit bättre om vi två hade varit tillsammans. Ja. Äh, än med våra tjejer då, för att de är inne mycket på internetsidor. Och det är blommor hit, ja. det, är, det är mycket onödiga utgifter. Det, det går fortare när man hinner blocka sidorna. <laughs> Kommer hem, då har man köpt några jära blomma som passar liksom bättre inom. Ja men typ i någon tropisk djungel. Alltså den är enorm. Den måste vara typ tre meter hög. Alltså jag har en lägenhet på 58 kvadrat och den tar upp fan hela vardagsrummet. Men det ska vara snygg. Fick man bara, bara lägga ut någon Vad kan. kostar den då? Alltså alldeles för mycket. Jag skulle säga över 1000 lappen För en blomma. Jag skulle inte köpa en blomma för mer än 50 spänn. Alltså innan hon flyttade in. Då hade jag. Jag hade några plastblommor. och Jag tror att de. Kostar. Till och med de vissnade Ja, till och med dem, alltså, så lite tog jag hand om alltså, det, det är väl det i med en tjej. Pengarna försvinner Men vi kan censurera det för banken så vet. Ja just det Tempta med det Ni har skilt separata ekonomier ja, Jag ska ha lånet själv Ja, det är bra Ja, hur ska vi gå vidare från det här egentligen? Vi kan vi kan ta den här frågan, på fritiden går, går ni på band eller någonting? Jag har varit på Några matcher mm. En sån där slutspelskilla mm. du vet, Kommer när det börjar gälla något På riktigt då, eller det gör det ju serien ja. med men mm. just, Och de har jag varit på ganska många Sen mm. jag har jag varit på några i, i grundserien så här, Och jag följer alltid mm. liksom Hur det går men har du sett bollen någon gång? Det, det. det är det som är Varför står nära ja, planen? Jag brukar kolla på nätet faktiskt. Om det raslar, då kan man ju jubla. Ja, det, det är sant. Det var något tv-inslag någon gång jag sa. De tipsade att man kunde kolla på bollkallarna. Som så här jublade. Med ja, det är det. Den, den behöver jag. Nej, men det, det är kul att gå på bandet ja. tycker jag. jag. tycker det är roligt. Sen är ju, har vi turen att... Att bandekillarna är så jäkla bra klara mm. det. Ja, det, är det är ju också så här. Det blir ju roligare i slutspelet när det blir mycket folk också. Då mm. blir det ju riktigt kul att Ja. Det är synd bara med stolparna tycker jag. Alltså, jag... Ah, ja. alltså, jag är men vem, vem, ja. vem gjorde de men det Ingen aning. Jag ja. men, det där måste vi få, få veta alltså, <laughs> alltså, vad tänkte man helt ärligt när man tog Nej, det, var någon, det var ju någon som sa det så här det går inte att bygga bandyhall på något annat sätt. Men vad fan är det jävla bandyhall över hela Sverige är ju byggt på ett annat sätt. I mean, alltså, ja det... men stora fotbollshall alltså Friends uh, yeah. det, det är det inga stolpar nere där och den är ju gigantisk. Och i man här. ser ju alltid bakom de här pelarna det är lucka här för folk står ju inte där för det är ingen Nej. som ser det. Men Nej, det är, för... det är det på den där tiden när inte vi betalade hyror ja, skor, ja, och i Västerås stad tog var, De, de, de ja, valde de liksom den, det, ja, det är billigaste de kunde hitta det. Om du skulle, jag vet mm. en storm då, då är ju arenan borta <laughs> okay. Det mm. räcker Får hoppas på det kan ja, det är det, kommer det en ny. Nu har vi pengarna ja. <laughs> Vi kan gå i gå god för det jag ska. Ja, men, Kan du inte få lån därifrån ja, men, ja, ska kolla De ska ju investera pengarna i någonting Ja Saft i, saft i ränta <laughs> Ja det är det som du problemet med <laughs> Fan 10% i ränta ja, men Vi kör ja, men det, Så länge pengarna går till ja, klubben så är det bra <laughs> uh, Har du blivit mer bandy Sen, sen liksom det här vsk runt uh, Grejen eller har ni alltid varit intresserad intresserade? Liksom? Alltså, jag, jag, man har väl ändå alltid varit på matcher. Ah. Det var ju, alltså, ska man välja, det var ju roligast när det var utomhus. Ah, Så, ja, men det tycker jag också. Det tog ju bort lite skärmen av bandet. Att du ska ah. gå ut, och ska frysa liksom, ja, dina personliga delar av dig. och liksom, ah. Det ska vara kallt och ah. du ska ta den där bandikorven Och du ska stå med en varm choklad och allt det här. Mm. Så det tog ju bort lite att du ska kunna gå in och stå i en tjocktröja. Ah. Men ja vi, man går väl mer nu tror jag det kommer kom vi igång lite man känner mer vad ska man säga, tillhörighet också mm. till mm. att stötta dem också mm. och man, alltså jag har kontakt med några alltså Sim och jag som har pratat lite med mm. och liksom, han frågar mig om man kan få fotbollsskor här när han när de skulle spela fotboll nu mm. Och liksom det finns ju en kontakt det, så det tycker jag <laughs> nej, nej jag gav bort Men det tycker, jag är, det tycker jag är kul att det men finns sånt, något, sånt har de varit förut va? Nej, nej. Nej. nej inte på det sätt då. vi Alltså man tänker ju att, att De ska tänka men de spelar bara i tredje divisionen, liksom mm. men, men de är ju inte sådana killar nej. Utan de är mer bra killar Och liksom mm. bryr sig inte om sånt då mm, mm. Och sen är det två helt skilda sporter Så det jo. ska jag inte jämföra ja, det. Alltså. Nu börjar ju in och ska sno Han är ja. Ja, Han är jävla själv Vilken kille Hans historier Är med i omklädningsrummet också? Om du inte visste om så skulle man ju tro Att han var en av de här som har varit där i tio ja. år Idag stod han i duschen och berättade om Sin nya robotgräsklippare. Ja. <laughs> När han sitter och dricker kaffe Och kollar på den han Berättar sina rysslandhistorier Och allt möjligt det Ta aldrig stopp Nej, det är bra eh, Vad vill du säga? Nej, nej, nej, nej, nej, nej Slut, ingenting eh, Vi tänkte vi hade en liten punkt På dagordningen som jag hade förberett Tidigare, eller förberett er på Tidigare mm. jag säga. Eh, Lite frågor till oss supportrar, med och Emil, alltså Från spelarna, så får vi se Vad, vad, vad för spännande ni har kokat ihop mm. Så det är bara, shoot mm. Vi Kan börja med den här då. Vem är fansens absoluta drömvärvning? Eller ni får bestämma. Vem är? Anna? Alltså nu, nu pratar vi inte, det behöver inte vara. Okej, okay, på något sätt måste det ändå vara realistiskt Nej, alltså. Jag tycker. Eller alltså, men snackar vi 50 miljoner på en lirare eller snackar vi 2 miljoner? kör. Kör den vilken ni vill. Ja. Oh, alltså. alltså. Det är ju svårt för det är, det är ju det finns ju så otroligt många bra spelare Som man behöver ta in men, Eller behöver ta in men som man skulle vilja Just. Ta in ja, nej, nej, nej, nej. <laughs> ja, är Mittfältet ser blekt <laughs> ja, jag Den här jävla vänsterbacken Och <laughs> ja, trötta Nej men alltså nej, Ska man välja sig helt valpligt då, då finns det ju massor av ting ja. Men det vore ju kul Om vi ska liksom fortsätta så klättra upp och Det vore kul att få in de här som Typ så här, Marcus som O.P. Sådana såna som har anknytning och liksom var bra som är ju roliga att få in liksom. ja, Du tar men absolut för MS, alltså det mässigt är det Nej men det är klart att alltså, det inte <laughs> det är ju klart man Ronaldo skulle liksom alltså, ja. så, så, så, ja. bra skulle han ta liksom, ja det, det, det, det är självklart alltså, det, det är något sånt vore bromma ja. men jag det, tror inte vi fick så mycket för det alltså. vi fick det, det är sjukt det är sjukt att man tycker att vi fick mycket pengar men vi hade inte ens fått dem på de här tre månaderna Nej det hade vi inte ens fått dem. Vem hade du valt än? Jag. Mm. Alaba. <laughs> Varför? Den är nästan. Nej, det inte du spela? Nej, jag vet inte. Jag hade... Alltså, jag hade tagit någon så här skön. Vi har jättemycket bra Inom med foten, men om man tänker liksom så här... jag skulle nej jag skulle vilja ha Ronaldinho. Jag hade fan varit nojer. ja men han... alltså, Ingen mina han... han... dig Nej, han men konkurrerar det är, det är, med Bergvall det, det, det är skönt ja. att ha den här stabiliteten Bak i liksom försvaret eller, eller det det Han skönt? kan styra hela allting liksom. mm. Men det är som med, med Oskar Valström, När vi gick upp mm. förra för gången För att jämföra känd... honom med Noyer ja. ja. ja, Det, är det jag typ samma ja. där <laughs> <laughs> den här när, när vi leder med 2-0 Hur kommer det sig att ni står på läktaren då Och gormar Framåt, tempo, jag är hur? Alltså, och där alltså, kan du fråga för... en av styrelsemedlemmarna. Jag har till och med tyckt upp tröjorna, hans ansikte och rörelser. <laughs> jag, jag kan säga vi skulle kunna skriva in en parentes på den. Ja. <laughs> Nästa grej. Jag har också stått så många gånger. Alltså, jag står själv bredvid och hör folk som bara ropar så här, att det ska gå fortare hela tiden. Mm. Och det är så som att ni ska rusa framåt hela tiden utan någon som helst spel det. Och även när vi leder. Mm. vilket är alltså, ja. jag, alltså jag håller med om ja. att det ska gå fortare. Ja. Ibland Men det är också så här: eh, tempot i matcherna. Man behöver liksom skruva ner. Och sen när vi kommer in på sista, om vi delar upp den i. Eh, Alltså på andra offensiva planhalvan liksom. Där måste det ja. hända något för att komma förbi Men liksom. jag tror, vad var det? Vi, vi vann väl med mycket i någon match Var det inte någon match vi vann med förra året Med ganska stora siffror? Jag vet inte, men jag kommer ihåg nu att mötte Akropolis här. Ja, det var ja. den Jag tror vi, vi ledde med ganska mycket då ja, ja. Då, då var det också ja, det, det, Men där håller jag fast med er alltså, Ibland blir jag liksom såhär, Varför? Varför står det? Undrar jag liksom Ja, men om vi, om vi verkligen när ja. vi leder Då är det ju bara Hollybollen, ja, ja men... men om vi ligger under kärp, ja, då, då måste det vara lite. Hellre. Men ibland, är den, alltså, ibland, ja, ibland vill man ju det om vi ligger under, liksom. men ibland är det också, ibland är det bra, viktigt att ta tid och ha tålamod mm. också om man ska kunna använda. Det går ju ja, liksom ja, så visst. här. Mm. Men vis, vissa har jag lite kort Ja, jag tror att vissa också är så här att de är så men Upp i varv på något sätt När ja, de har så här en sak som de skriker så. Eller vissa fraser ja. som de ja. skriker Och så blir det bara någon av dem ja. Och det kanske inte alltid passar in i matchen ja. Men det är liksom, man vill, man vill säga heja på och liksom vara med Och så blir det bara, men framåt Min, min pappa har också en fras Han säger att det är bra Simon jag, bara... du kan, jag, jag, jag, jag tror du skulle kunna skjuta Simon i huvudet Vad han är mål alltså, det är så Bra det är liksom, Bra Simon Nej, nej, alltid eh, eh, Nästa fråga då. Eh, om ni fick eh, välja formation, vilken skulle det bli då? Oh, Oj, Evelton, den du har en favorit. Ja, jag, jag, jag, jag gillar 3-5-2, alltså. Gör det? Ja, av någon anledning. Jag vet inte varför. Hur hade man ställt upp då? då? Sen vet jag inte om det är bäst nu. Om jag ska, nu tycker jag det här känns, det känns som 4-4-2. Är Det när mm. verkar köra. Vi avslöjar ingenting. Nej, men jag var ju här ändå. Alltså. Ståndresan. <laughs> Nej, men. Jag vet inte, jag får förkärkte 352 Sen vet jag inte om det är... Ställ upp 352 352 Då har vi ju... Ja, Mårvakt blir Lundin då. Eh, Sen har vi ju Kalle, Berisha Blomé ja. eller? Ja, det är Blomé jag Är du osäker på? Alltså, vi har ju inte tre men Okej, okay. vad är Blomé? Eh, så får du ta vänsterkanten Troné när han är frisk, höger. Orkar han? Han får väl att han orka. Ni tror inte han gör det? Jo, det oh. är klart han orkar. Nej, men så, du, Simon, eh, Carlos och Helgen i mitten. Och sen, jag lite framför dem. Ja, Frirål. Och sen... Eh, ja, ja Emil och karavan. <laughs> men det är väl så alltså, här... Jag vet ju inte hur... Det skulle nog kunna bli en del luckor bakåt, Alltså det gick ju inte så jävla bra så 3 två i svenska kuppen mm. Eh, mm. Mot Vasalund Alltså det krävs sjukt mycket träning tror jag för ja. Och vi liksom fick det på dagen mm. eh, Då är det svårt att göra mm. Och jag tror det jag tänker mest Det är med Filla att han skulle bli för defensiv mm. Mm. Samma med Dennis Mä Fast han går ju ändå Jag är lite osäker på Filip där Just också för att Om han hamnar för långt bak blir det en 5-3-2 mm. Det är det som problemen då de själv. Mm. Ja, exakt, och då, då blir det ju lite så är det väl, AI 1 så kör vi så i allsvenska. och då ja. känns det som att det blir ibland det det inte främstbar. alls ja. mm. Men det låter det lite på Mjällby som när, när, att ni har typ två olika spelsystem för när ni försvarar och när ni anfaller eller i alla fall i intervjuer och sån här. eller hur inte kanske helt olika, men... Men vänta, när vi spelar, det kanske när vi spelar 4-3-3, Ja, det tror jag. Men yeah. well, ja, den blir väl... 4-5-1. Ja. Ja. Ja. Ja, exakt, och vi har en 3 rakt på mitten, ja. där ska ja, det vara. Precis. Och så okay. ska man pressa och sådär. Mm. Det, det är det, jag tror. Ja, och sen offensivt är det mer att man ska snurra och hålla på lite mer. Men den här uppställningen vi kör nu, då, utan att ha för mycket, den är ganska lik 3 5, 2 tycker jag. Man, man kan ju leka med siffror hur man vill. Med tanke på du... Har vi ju börjat köra lite på vänsterkanten. Liksom. Mm -hmm. uh, mm. Har jag hört riktigt då? Får se på sömnen? Mm, mm, mm. Ja, det är lite Men fyller du upp på vänsterkanten? Blir ni intresserade? När spelar Grönvitt Europa League kval Alltså rimligt, nu är ingen skoj. Nej. Mm. Mm. Ja, hade ni inte sumpat det i kuppen mot var <laughs> <laughs> så hade ni varit i vård. Ja, då hade ni varit snart, men nu vet det fan förväntan vi något år? Uh, nej, men, alltså, men rimligt. Alltså, vi har ju visionen 2021. Nu kanske vi inte är i Allsvenskan då heller. Då kanske är i Allsvenskan 2022-2023. Men sen, alltså, det kan ju gå jävligt fort. Alltså, kolla på Sirius och Östersund. Liksom ja. Bygger man laget från grunden, liksom inte bara går upp på tur som vi är nog på ja. tidigare, utan verkligen har ett bra lag som vi... Ja, men det är behåller, tror jag. Ja, det, är, det är riktigt... Nu säger jag snackar jag på så att vi ska på vara kvar <laughs> Snälla, men snälla alltså, det är, eh, Sirius har haft samma lag sedan division 1 De har mm. värvat några spelare mm. som har gjort Jönköping dem bättre också. Jönköping samma mm. sak mm. nästan ännu mer från division 2 mm. Östersund har också många kvar Som mm. har varit där med från resan från början liksom. Så att jag tror på mm. framgångsreceptet är Att lära känna varandra istället mm. för bara Men så gång, ja. alltså tar man in Tre När man går upp i superrättar Man tar ja. in tre i någon grupp men att det är samma liksom, kemi För att då, då blir det enklare för de nya att komma in För då tar man in de tre nya liksom, Det behöver inte komma in ja, men som, Jag tror förra året när jag hade provtränare jag tror, Vi måste ha haft en 55 provtränare alltså, det var, Ja det, vi såg det också alltså, ja. Det var ju allmänhetens träning ja, men det, det, och det, alltså, För det första får inte de någon ärlig chans För att vi blir bara trötta på dem alltså, ja. det är ju bara att Ta bort den här jävla provtränaren <laughs> alltså, Det blir ju lite så ja, ja. Inte för att det är något fel på han Utan det blir bara stör i fel och mm. alltså, i år gjorde vi inte så Utan mm. nu hade de klart vilka de ville ha De tog in dem och Samma med att det var klart vilka de ville ha Och provträna, det var några få mm. Det är så man måste göra det, mm. det, är liksom, mm. det är ändå vi som är grunden i laget Vi kan inte bli eh, liksom rubbade i det Vi måste fortfarande vara de som prioriteras Och sen mm. när någon skritar på Då är en annan sak, då är en lika mycket delaktig mm. Mm. Ja, Jag tror verkligen på det här Med att bygga grunden mm. Ja och då kan du som sagt gå fort att få svara på frågan så vad ska mm. vi säga: 20... Mm. 20, 2025 är defensiv nästan. 2023 2023. Mm. Mm. Ja. Det. det. blir spännande. Ja. Vad för ni? Då? Nej, men, not, not mm. Ja, något liknande. Vad är det man måste komma. Tre i allt svenska eller svenska? Ja, kuppen? det är något sen. Vina svenska, mm. ja. ja. svenska kuppen tror jag, Alltså, Jag tror. Det det skulle kunna gå ändå ganska tidigt Om man är uppe i Allsvenskan mm, För att kom, ja. komma på en sån position som Nu har inte jag jättebra Men Östersund ligger väl inte topp tre va? Nej mm. Och de har ju möjlighet att kunna vila lite lirare mm. nu i, Genom ja, med kvalet de har Att man ska komma i lite samma situation eh, när man tar, Om man tar sig vidare från Svenska kuppen mm. Som de gör Att de, de vilar ju lirare nu Då kan de spela med sjukt bra lag där Men så kör de med typ va andra tredje uppställningen Mm ja De har ju, ju, ju så sjukt mm. Men jag undrar om de bygger till Två sidor ja. då, eller? Bygger det ihop det den här alltså, Men, men... Lika, bara en lika hög som ja, den där Vad Hade tycker det ni om en då? En hög och en liten Det Alltså... Framförallt att det, är, alltså att det inte är någonting på kort sikt. Mm. Alltså, alltså... Man stod ju på Arosvallen Då stod man en knällde liksom Fan kan vi få riktiga arena ja. nu, stod, nu står man ibland brand. bara Fan det var rätt gött på Arosvallen Ja alltså. men ja. tänk här med den där höjden Är det en tela bara Är harde. det gamla halen? Ja, De har ju den höjden mm. va? Sen, ja, alltså det, det, inte vara, det behöver inte vara så här uppe Jag håller precis ja. med Det är liksom bara den där ja. sammanbyggd Den det det här helt... satt på den höjden liksom, ah, ja. Runt hela så här ah. här istället Det, hade ju varit Nej, det är ju en katastrofkonstruktion egentligen för att det, det är också budget Det är samma som pelarna i bandyhallen liksom. ja, men, det det det. Det. men Västerås när de äntligen bygger någonting Som ja. bygger om de det ah. budget alltså, Jag menar den här åkte de till FC De sökte, jag tror de googla världens fula serierna. <laughs> åkte då kollade på syrianska fc arena mm. Den, mm, rakt av ja. för den ser exakt ut så här. Mm. De har på ett tak där, tror jag. Ja, ja. De lyxat till dem. De vill ha sin konstruktionen på en bandyhall. Ja, ja. Men där. Prova eh, ska vi inte få något så här. Något nytt där borta Jo men hambraden ska få något nytt. utan tak tror jag. Nej det får vi. får, vara, vi får vara lite. tacksamma ändå. Jo men det är klart. Ja. De, det är klart. De, det är klart de har ja. Ja. Men eh, sista frågan vi gör. Ja. Ehm, och eh, ska vi se vart den är. Vad är det bästa med att vara VSK supporter eh, Vad är det som får er att Fortsätta älska trots motgångar Det måste ju finnas något ja, men Det är ju liksom så, det, är, det är ju sam sam liksom, ja. Att man Man är tillsammans En stor grupp Man liksom identifierar sig som VSK supporter och, och, och har en tillhörighet Man delar någonting mm. som är svårt att förklara liksom, För någon annan Men man delar en kärlek till en förening Och liksom vill att det ska gå så bra som möjligt för den, men det är inte alltid gör det men... mm. Och sen vissa de, de, de, Det är klart att folk faller av liksom När det går sämre Så, så tror jag det, det måste mm. ju vara så i alla föreningar Jag kan också säga ibland Bara fundera liksom, När man lägger, lägger mycket tid så, ja. inte bara, Det betyder inte alltid när det går dåligt Eller såhär bra, utan det bara är Lägger jag så här mycket tid på att titta på mm. Alltså du vet, men sen inser jag att Jag har ju liksom, det här är mina vänner ja. Som jag går mm. med, det är liksom ja. Men det är som är så. min lilla syster och min flickvän också. Bara, ska, ska du gå och titta på när folk tränar? Ja, ja. så. Här, liksom, gå och träna själv för <laughs> De har ju själv poäng Jo det Jo, man. det kan de ha för, för, för den delen. Men liksom. Ja, men ja, men jag det... förstår det. Alltså, jag kommer nog bli likadan sen att vilja ha alltså, antingen träna ett lag eller ha ja. något tillhörighet på det sättet. Liksom. Ja. Men ja. Alltså jag tänker också så här, hur kul är det att hålla på real som vinner varje gång? Ja, är, alltså det kan är, inte är. vara någon charm, det är någon charm att komma hit ja, också men med. Vi har ju pratat lite om det liksom så här, man kommer ju inte känna igen klubben när vi blir en stor klubb. Liksom mm. När det... alla plast kommer in. Så här... Ja men typ, lite så. Man står bredvid, då kommer ja. du ju verkligen inte känna igen ja. Det är bara så här, oh, okay, ja, Nej, men när hela klubben liksom så här, att det kommer bli en helt professionell klubb med, jag menar nu kan jag ju springa på träningarna, jag kan så du ja. kunna kruta ner och spela igång Sen liksom, vi... Ja, det men precis. träning liksom ja, det... <laughs> Man kommer vara fan i det här Ja men det är ju det Men alla måste ju ändå ta den vägen Vissa, mm. vissa köper ju sig till den vägen ja, Och ja. Får, mm. får en plats Men vi glömmer inte det ja, om inte ni inte glömmer Nej det klart inte det, <laughs> är Är ni med fortfarande när vi ska kvala mot Eller till Europa ja, men då är man väl. Hur gammal är man då? 2023? 23 Då är man 80. vann 30 30 bast var vi ju födda 93 Ja, ja. ja, men det är, det är ju perfekt Ja, det är ju perfekt ålder, då, vi, då är ni på ett topp Ja, ja. ja. ja det Jag det tänkte ju 20, 20 eller 21 också Då är man ju perfekt ålder, 27-28 Det är mm. då man är som ja. bäst, om man fortsätter träna Hårt Ja, men nej, alltså det är Som jag och Simon, vi är väl Man ska väl aldrig säga aldrig, det är fel dom, Så jag tycker det är fel någon som går ut och säger så här: Jag kommer aldrig lämna mm. Mm. Man måste ju ändå se över sig själv I slutändan, ja. även när, när vi ja, för... spelar i divisionet Men det krävs mycket ja. Det är ändå jag och Simon pratat om ganska ofta Att det krävs väldigt mycket Det är inte så att Varför gå till Värnamo eller ja. Varberg Bara för att spela superrättan mm. Nej, det, det är inte min strävan Utan då kan jag vara kvar mm. i ja, ESG Där jag har jag mitt hem Och där jag älskar klubben ja. Och liksom vara här mm. För att för mig är fotboll kul mm. Det hade inte varit kul att spela Bara Nej. så Nej. Så att det, det, jag tror det det är det viktigt att veta för fansen att det är väldigt många i klubben som, som har ett hjärta, mm. oavsett hur det går. Men det känns ju också kul att det ändå är rätt många som har. Alltså, ja, Västeråsare, liksom. Också så här sig så där, att, sen förstår jag också att det kan komma för flera, liksom, ett erbjudande. Liksom, det här går inte. Nej. Tackar ni. Eller så alltså, typ. Nej, ja. Ja, men det är ju det. Och det är... Det, det, liksom, det, handlar ju om, det handlar om så mycket Och sen kan mer. det också det kan ju bli så att klubben inte vill ha kvar De spelare också vad som man gör då? då kan man ju inte heller. Nej och det är samma med att klubben kanske vill ha kvar spelarna men får för bra betalt och det är ja, allt så mm. det är ja, så mycket jag mer, men jag tror att ja. Det viktiga är nog att att och även är ärliga mot klubben. Mm -hmm. För annars så kan det bli så att det det liksom skärs ju på det sättet mm. Mm. Att man, man, man säger en sak men... Så ni har inga planer på att lämna in transfer requests nej. Nej. Men samma sak där också Med en MCC i respekt tycker jag är man. sjukt viktigt Just att behandla dem Som är bra här ja. med rätt Alltså inte att man liksom bara ah, han, han stannar ju kvar oavsett vad vi är honom eller, ja, nej, nej. Liksom att man behandlar dem ja. Som har presterat här under en längre tid liksom. ja, men, Så, men, men det är enkelt Det är jaha. det man ska göra liksom. Men det är ju det, men det, nej, det... Det är i alla fall många med, med hjärta för klubben det, mm. ja, det är kul det Ja Aha. Det är roligt. Hur ser ni på er ja. egna karriärer? Och liksom, det, är det, var, vart vill ni? Europa ligger kvar med ah, ja. Ja. nej Jag vill spela all svenska, så det är mitt mål ja. jag, har, jag är realist alltså, Eller jag tänker att jag kan komma dit ja. Och göra bra ifrån mig där liksom. Det är mitt mål ja. Sen hoppas jag att det blir med VSG Att det blir mm. så att man får göra en resa mm. Att det vore mest häftigt istället för att bara komma upp dit tror jag mm. Typ som Östersund har gjort Och de mm. som har följt med där måste ju vara helt sjukt För resten av livet mm. Man fattar att man inte kommer bli mångmiljonär På, ja. på fotboll Så att då vill man ju hellre ha upplevelserna Och spela inför folk istället för att spela i Frej mm. eh, Var här ute och spela för 5000 nu mm. Om vi är kvar det Då kommer det vara helt full. Så att Det ja, kommer bli en upplevelse som man aldrig kommer glömma liksom. mm. Och det är mer värt än men jag känner några tusen på extra mm. Ja, det är ju samma med mig Jag spelade, jag tycker det är kul mm. Det är det, det enda det var liksom när, jag, när jag var här första så flyttades upp från Juniorlaget, då flyttade jag till USA För att jag tyckte mm. inte det var kul att spela mm. Och då, då är det liksom så Då spelar jag i USA och då var det jätteroligt att spela fotboll Och vilja ville jag tillbaka Så att, nej, just nu så har jag inga liksom planer Men som sagt, jag har inte, det är inte så att jag har Någonting att ställa, ställa mig efter Utan <kör> ja. det är liksom Det vi ska som, som gäller Och det är, ja. Men det som är positivt med oss två i alla fall När jag talar om oss är att vi um, Jobbar ju för som att vi ska bli proffs Fortfarande Nu är vi nöjda med att vi är på division 1-nivå Utan som Leffe brukar säga att Vi, vi är de som tränar hårdast mm. uh, Och varje gång Och liksom är med på alla löpgrejer mm. Och mm. aldrig ger upp sådana grejer Och det är ju, det är någonting som vi har fått sedan barnsben när vi började i GIF. Liksom, och alltid bärt med oss att man jobbar hårt. Liksom. Mm. Och det tror jag är positivt. Mm, det tror jag är positivt att bära med sig. Liksom, att man, man jobbar på och strävar ändå uppåt. Fast eh, kanske inte göra det liksom, rent att man vill uppåt så snabbt. eller så, Utan bara jobbar på hårt hela tiden. Mm. All right. uh, Fina ord. Ja, mm. kloka ja, ord, absolut. Mm. Det jag. När vi går upp ska vi vara redo. Mm. Då ska inte vi falla av bara för att vi. Tog det lugnt i det och med, liksom. mm. ja, Precis. På tal om träning eh, du, det är ju manager Och sen så har ni Leffeberg Och Thomas Gabrielsson va? Det är ofta Tomas som leder rätt mycket träningar eller hur, hur funkar det? Mm. Ja, det är han som sköter de flesta träningarna Men jag tror att de har ganska Bra dialog innan Så att mm. det är inte så att han, han har fria tydlar nej, nej. Men eh, Jag tror, jag pratade med Peter om det Jag tror att Thomas han har extremt mycket övningar i huvudet, han är ju en fotbollsnörd, mm. över fotbollsnörd slika, Så att han är ju. Han har ju hur mycket som helst som han mm. bälger. Och jag menar nu, sen vi kom tillbaka efter uppehållet, så har vi. Jag tror inte vi har haft likadan uppvärmning någon gång. Nej. Utan han har bara tagit nio och nio och nya uppvärmningar. Mm. Mm. Så att, han är grym på det. Mm. Ja, mm. så att han, han är otroligt duktig på att bygga träningar. Mm. Sen har jag ju. Johan det andra liksom mm. det mer... Han behöver bara stå där också Johan ja. Alltså vi får ju respekt Och mm. det är faktiskt sorgligt hur stor skillnad det är När han är borta tyvärr mm. Att stå han där och liksom och stirrar, liksom, då vill alla göra lite extra. Mm. Det är så fortfarande, även fast man har haft honom ett tag. Mm. Mm. Eh, det är både bra och synd. På ett ja, sätt, liksom. mm. det är, han är ju alltid där, så att det är positivt ja. på det sättet. Ja. Och sen är han inte där. Du gäller att vi har fler ledare i laget som liksom tar tag i mm. det. Att ja. det ska bli lika bra ändå. Ja, men precis. Har ni saknat det lite tidigare kanske? är ledare i laget liksom, som. Ja, det tycker jag. Som verkligen tar tag i det. Alltså, man, spelar, kan ju visa det, man kan ju mm. visa det på olika sätt alltså, Ja, och Dennis, vi visar det kanske genom att jobba hårt mm. Istället för att snacka Men, men Boris skriker och, och mm. visar det med sin inställning och, Alltså alla visar det på olika mm. sätt mm. Det känns som att eh, Kalle Svensson har kommit in Och liksom, mm. på något sätt också Vi kallar för ja. Alltså. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. han för sportschef Alltså, han är inte spelare <laughs> Alla de här vänningarna Han plockade ja, Jag såg faktiskt att han hade ett möte med Kampup På kansliet idag Ja det är ja, men det, är det. det är, man, man tror att de ska signa en nytt kontrakt Eller något sånt där Men det är, nej, nej, nej det diskuterade ja, mitt ja, Jag ja Du ser någon Ja, lite osäker en kille här från Nyköping Oj, skräll han är kalle grym faktiskt. Jag brukar säga att det är det bästa nyförvärvet under mina år. Alltså wow. inte, inte rent fotbollsmässigt för den är ju katastrof. Nej men han också bra men just det här ledareegenskapen och han är sjukt skön människa och liksom han har och sen är han bra på fotboll också, mm. så det är mm. ett paket fick vi han Verkligen, alltså han, han verkar ju så här, alltså ändå vara på något sätt fotbollsproff liksom, han vet vad som krävs ja, han, för att jag <laughs> Nej, men det är, nej han, han är, också, ja, men det är ju det om man två tjänster, det var väl så han fixar ju allt runt om. Han, han fixar två i, tjänster också. Ja, precis, ja. ja. maskin och grejer också kalla. Han fixar allt. Ja, men lite alltid i allvarvaktmästare liksom, det ska ju säga, han, han är är bättre polare med vaktmästaren här än vad med de i laget. Men då. då är han ändå bra poler med oss. <laughs> nej, men han är, han är grupp får ja. säga det så. Mm. jag tänkte på Melby också, vi var lite inne på det. Hur är han som tränare? Jord oh. Jo, han, han är bra eh, mm. Han är liksom eh, Nej men han, han är ju som Simon säger Det är väldigt mycket respekt över han mm. man, man får eh, Högre intensitet på träningarna Och, och, och allt det där Som han, han bidrar med Ja. Han är ju Alltså man, när, om han ger en beröm också Så tar man ju det På ett annat sätt Alltså man, man fattar att det på riktigt då. Mm nu sitter Dennis så skrattar. Nej, men han har ju sett många spelare. Han har spelat med stora spelare i Celtic och sånt där. Och då blir det Man tar det seriöst. Ja. Mm. Men du, han har ju 2 plus 2 nu. Tycker ni att det är viktigt att han blir kvar? Ja. Ja, det är jätteviktigt. Alltså, jag menar... Det ju bara att kolla hur mycket sponsorer och liknande som har kommit in bara av att ha det namnet. Mm. Och sen så har det blivit mysterierier. Jag tycker han vi blivit bättre också mm. under tiden vi har haft den alltså Han förstår det, var det också. Ja, Första ja. året tyckte jag var mycket så här: kasta flaskan i väggen och grejer. Liksom ah, okay. och så här, mycket, mycket kanske klag liksom, ja. istället för att liksom lära oss. Ja. Mm. Och nu har det blivit helt om tycker jag. Att det är mer så här. Men gör det här istället och liksom, ja. han förstår att vi är inte Celtic-spelare. Vi är inte på den nivån. Mm. Utan han måste lära oss fortfarande. Vi är inte klara ja. många av oss. Mm. Och där han tycker han har ökat ja. mycket. Ja. Och taktiskt också. Liksom, att det blir mer och mer. Men det är hans första roll också. Mm. Ja. Mm. Men det är ju det. Alltså, jag menar assisterande och vara huvudtränare är två olika saker. Och han ja. har ju varit assisterande i stora klubbar och sett hur det fungerar. Ja. Men sen är det viktigt att han nu får fram... Det han vill. Och ja. jag tror att det börjar forma sig mer och mer. Jag mm. menar, nu fick han göra sina värvningar. Mm. Eh, han fick ju tydligt ta fram hur han vill spela. Han har nu två riktigt duktiga forwards. Ja, men vad gör man då? Alltså, mm. Det är det vi bygger oss efter nu. Så att, mer och mer som Simon säger, han börjar bevisa sig som tränare. Mm. Eh, och inte liksom smutskas, utan mm. verkligen, han har tagit till sig och, och verkligen mm. troligtvis från utbildningarna och mm. säkert snakat med, med Profiler som han känner ja, mm. Lärt sig och tagit steg Så att gått åt rätt håll Och mm. blivit en väldigt, väldigt bra tränare mm. Det, det känns så kul om klubben och Mjellby, liksom Vi utvecklas tillsammans ja, mm. så ja, men... och ta det här steget i höst nu, ja. och liksom, nu har vi gjort lite värvningar Vi har en bra tröpp eh, Att då få sätta liksom, alla matcher Och visa att vi är ett bra lag framförallt mm. alltså, Strunt i det med superrättarna Vi ska ja. visa att vi är grym, ja. alltså, grymma Och att han har fått till det nu liksom. mm. ja. Och det är väl det skillnaden folk om man ska börja jämföra Och de jämför ju Olof Melberg mot eh, Melberg, mm. han har samma resa Eller han har tagit upp dem, de mm. börjar på samma nivå Fast det är ju inte samma mm. nivå Alltså där BP var förra året Med den budgeten de oh. hade De mm. har ja. man... sämre lag i år ja, med mm. det, de, har sem... de är de har sämre lag i år Men om man ska kolla från upp från division 1 mm. Alltså de har ju sådana Resurser ja. i föreningen mm. De har ju så många spelare som är Heltidsproffs mm. Och det har inte vi. Nej. Vi har ju knappt någon. Jag vet inte ens om vi har någon som är Nej. heltidsproffs. Nej. Utan alla får. Jag menar, Dylan springer hit. Fem i halv fem. Mm. Kommer han in springande så byter om för att han ja. har jobbat. Mm. Och så är. En rot kommer in släpande med liksom hammaren i högsta hög. Då har han precis ja, spikat upp någonting. Nej, men det är det. Så att, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> det är så. Det är stor skillnad för Melberg. Och... Alltså, verkligen. Ja. Ja, ja, men det håller med. Absolut. Vad var det, ni, eller? Var det någon ni hade sett eller? Ja, det var någon tjäning sen tror ni. Lackade du lite, kanske. Jag är lite sur på Enerot. De brukar ha sina sådana ja. Är det en grej liksom? Eller? Nej, men Enerot är, är riktigt skön ja, Men, han, men han, han, han, han, är, han är bra på att irritera folk. Alltså, ja. Han är ju väldigt så här. Han är en sån spelartyp. Alltså, du vet, han skulle inte bry sig om det var. Zlatan som sprängde ja. Han skulle mm. springa och gnaga ja. på hans eh, hälsen Och typ ja. Ja. så här, mm. När Zlatan ramlade skulle han Även om det var hans första träning ja. i, i Manchester United skulle han säga Res du upp ni jävla sopa Vad ja. fan tror du att du ja. är Bara för att ja. han slänger sig bara ut Slänger bara ut det ja. mm. Och då hamnar man ju ja. i ja. lite dyster Men ja. han är skön igen Riktigt jävla skön Ja Och är alltid hundra procent mm. Ja Minst lite ja. Det är Tobbe det Linderoth mm. mm. Han blev utlånad nu till är ja. Han ja, var libra i första matchen ja. han, Vi brukar skämta om det De Vi brukar skämta om det Han är ju, han är ju spelat alla positioner Och sen alltså, På träningen så är det ju lite Han blir ju lite såhär Eftersom ja, han blev utlånad så ja, men då rankas ja. han inte som, som mm. toppen just nu mm. Så att han har ju fått köra vänsterback, högerback i motsvarande ja. lag Och in i mitt forvärld mm. Och sen nu när vi åkte upp till Umeå den enda positionen jag inte hade spelat var målvakt. Och så delade vi in i rummen efter. Liksom, det var backlinjen, det var mittfältet, det var forward. Så var det Alex Lendin och Danne. Och en i rummet på Och så springer jag runt på hotellet och slänger sig och hämtar bollar var målvakt. Så han är ju skön. Men så det var sista positionen. blev målvakt. Tredje målvakt på resan ja. Kanske skulle vara varit målvakt förra säsongen. är ja. men inte hade någon. Ja det hade varit perfekt. Ja, Ska vi snacka lite matcher kommande här? Det är höstpremiär nu På söndag mm. Hur ser ni på dem? Alla mediska ska ha tappat en Åtta spelare, har värvat sju nya mm. Man vet ju inte så mycket mm. om dem Nej, det enda vi vet om att vi hade en provtränare Som var här i två månader, ja, precis. Och han är ju där Och jag träffade mm. han inne på Nu ska jag inte avslöja vad han sa till mig För då kanske vi kommer fram till alla mediska. Nej, men han ja. sa att han Att han de vill ha en som offensiv in i mitt fält där det bara är någon forward. Okay. Så troligtvis så, så kommer de att spela med en, alltså någon släppande bakom en mm. eller två forwards. Och det är väl mm. det enda vi vet. Och så har vi koll på deras mittback som kommer från AFC. Visst. Som både Carlos och Nora spelar med. Mm. Mm. Mm. Nej, alltså vi, har, vi mötte ju dem där i våras. Det var ju nog den största besvikelsen. Mm. Om, Om inte Umeå, plan, mm. ja, Nej, eller... Så den, där har vi verkligen en revansch och... Hoppas att det kommer mycket folk och då kommer vi, alltså de kommer aldrig stoppa oss. Det, Nej, det, det finns inte, det ska inte gå. Så att där ska vi börja resan liksom. Mm. Ja, det är väl det. det är, alltså, jag menar, eh, vi ska väl visa direkt från början, det är väldigt viktigt att visa att vi är betydligt bättre än vad tabellen visar mm. eh, när vi har... Återigen att man, man ska inte skylla på det Men vi, vi i det här fallet får vi skylla på det Att vi har väldigt tungt trupp tidigare Och mm. nu har vi fått in fyra, fem Potentiella starter Eller mm. spelare eh, Och då kunna bredda bänken lite Och mm. kunna faktiskt vara med och hota mm. det, var det. det var häftigt för förra träningsmatchen tycker jag Att vi bytte fem spelare Och så kom Allan och Dylan in Och liksom alla gjorde mål Och jag har aldrig sett Allan spela så bra mm. Och liksom det... Det blir liksom våran bänk då mm, att, de, mm. att vi har sådär bra bänk mm. Det är ju sjukt nästan ja, men Alla kan göra en dålig dag på jobbet Och sen att någon annan kan komma in och liksom ersätta den personen på ett Och göra det ännu bättre sätt. Och bli farligare och det är ju så det ska vara Och viktigt mm. är att de på, på plan vet om Att gör jag inte det bra så har jag fyra fem lirare på bänken som faktiskt Kan komma in och göra det ännu bättre än mig Så att man, mm. man kanske höjer sig Lite själv, man går inte runt och, och Såsar när det går dåligt utan då, då Höjer man sig själv mm. ja. Jag tänkte lite på, ni var lite inne på Ni hade lite koll på vissa spelare i, Men hur funkar det? Normalt sett inom matcher, får ni så här Lite scouting tips från Ja, ledarstaben Och så när går ni igenom, vi på video och Tittar på olika saker, eller hur mm, Vi har ju video Vi kollar alltid på motståndarlaget ja. Sen Är det väl, vi, vi skulle ju vilja Kolla mer på oss själva mm, eh, ja. Se vad vi gör dåligt, vad vi gör bättre Och liksom sådana saker, men det är väldigt mycket att titta på motståndaren. Mm. Mm. Och i de två sista matcherna så hade vi bara... Det rullade liksom innan träningen eh, klipp från eh, motståndaren lagets okay. matcher. Så mm. man fick kolla hur de, hur de spelar. Mm. Och sen har vi någon sorts genomgång också antar jag. Som... Ja. Mm. Samma med... Om ja, vi möter jag en yttermittfältare som är väldigt snabb eller väldigt eh, dålig. Alltså mm. mm. det spelar ingen roll. Då får vi reda på det. Samma med vilken mittback vi ska låsa för den andra är sämre. Mm. Alltså det är mycket sånt här små Jag menar om ni ser på matchen att Karre ställer sig på På ena mittbacken mm. ja, men då är det för att Den mittbacken är bättre med bollen mm. än den andra Och det är lite så här små saker ja, mm. exakt. Så som de gör mot oss så ja, men ytterbacken är väldigt offensiv Ja men då spelar man där alltså mm. Det är, det är sådana saker vi gör på andra mm. Vi kommer alltid väl förberedda Sen ja. ska det ju ske ute på planen också mm. Har det blivit bättre under er tid i VSK? Att väl, för jag tänker att för länge sedan eller för några år sedan, så kändes det som att vi inte hade så stor stab till att liksom scouta. och så här. Mm, den, den jag hade som var bäst på det där egentligen var Erik Akar. Mm -hmm. Han var jätteduktig jätte på det här med genomgångar och sånt där. Han, eh, han körde 30 minuter och då var sågen fram ibland också. Liksom. Han körde den här att kolla här. Jag sa till er innan att ni ska spela så här så här spelar ni nu, vad mm. gör inte som jag säger? Och så fick man liksom se, och det var ju Man lärde sig jättemycket från den tiden Det är därför vi båda, jag och Dennis har efterfrågat Att vi ska kolla mer på, ja, mer på er, er. För att man vill se liksom att Okej, okay, Johan lägger upp en taktik eh, Vi förlorade matchen, vad är det som har gått snett? Aa. Då kan man hitta allting liksom mm. Och så kan man försöka bli bättre på det mm. så att, Men Erik var bäst på det, men samtidigt Han hade sådana här sjukt långa genomgångar mm. Så att man ville ha någonstans mitt emellan liksom, och, och Johan och Thomas Jobbar ju på det hela tiden Thomas sitter ju och klipper ihop eh, Jättemycket grejer ja, ja, ja. Det är många lag, Om du kollar på andra lag Så har de ju folk som jobbar enbart med Sådana saker, som mm, så scouting och, mm, och liknande ja. Jag menar, kolla in på deras hemsida Och kolla Brages ledarstab Så hittar du nog 12-13 namn ja. Som enbart jobbar med A-laget mm. Och dit har ju inte vi riktigt något De har ju fler på sidan där än vad de har spelat mm. i år, mm. ja. Ja. ja, det är det De har 11 som har lirat <laughs> 13 ledare Nej, Så det är klart att det, det betyder mm. Och det har blivit bättre och bättre också mm. Så ser vi Brage, eh, nu efter eh, Hur ser ni på det hur viktig är den matchen egentligen? Otroligt viktig mm. för självförtroende mm. samma med och för det första visa visa mot, motståndarna att vi är ett lag att räkna med, att vi är de första som slår Brage. Får mig de minna också. Mm. Men framförallt att Brage ska börja Känna av att man kan förlora mm. ja. Börjar man förlora då är det lätt att mm. fortsätta mm. Nu får de ju in 1-0 i ja, ja. 108 minuterna ja. Så alltså, det är ju sjuka mål mm. de gör Så att de behöver känna att det går att förlora ja. Och vi behöver känna att vi kan slå dem liksom, mm. Och få med mm. oss en viktig borta seger Och liksom pressa och mer mm. Jag tror och kommer tappa mer ändå liksom, så att... Men ändå Just det där för självförtroendet tror jag är det viktigaste Just tabellen eh, Kanske inte vi behöver slå dem Utan ett kryss är bra mm. Men för självförtroende jag tror jag Skulle vi vinna den kommer det betyda allt mm. Hur ser ni på Norrättan i övrigt då? Är den, liksom, är den bra den här säsongen Eller är den lite sämre än tidigare? Jag tycker ändå Den är ändå ganska bra mm. alltså Det är mycket, alltså mycket skickliga lag Kolla bara, meiska som tar sig upp I division 1 nu i år Och ligger där de ligger De har faktiskt inte mot oss tycker jag inte Men de har överlag spelat ganska bra i år mm. Och eh, Sollentuna Ja, Sollentuna tar sig upp och spelar väldigt fin fotboll Och är väldigt svåra Så att jag, jag tror och kollar du på Tidigare år Så är ju Norrättan Den som har tagit upp lag Som mm. faktiskt håller sig kvar i, tar sig upp i Allsvenskan Det har inte Söderrättan gjort Nej det är ju, många har hållit sig kvar där Ja, många går ju vidare, alltså Sirius och om När de mm. har gått vidare liksom. no. Nej, men den, är, den är bra i Norrhetan ja. mm. Men eh, det finns alltid några Lag som har lite sämre spelare liksom, mm. Det är det man märker mm. Och tunna trupper, så att blir det skador Så märker man ju direkt att man, okej okay, idag mötte jag Någon som inte alls var speciellt bra ja. liksom. mm. Kommer upp sen, från juniorlaget eller ja, liknande För de var exakt. inte nog med spelare mm. Mm. Så det är det som är största skillnaden ja. Men trodde att ni Brage skulle vara så här bra För jag tänker förut har det varit liksom BP, Östersund, Dalkurd Har varit såhär lag som har stuckit ut Tidigare mm. de, värvade, var... alltså, de värvade ju bra ja. Smart, ja. Det är ju det Och de, de fick även hem en hemvändare Inte han från Borlänge äh, oh, Så att De var ju småta <laughs> Nej, jag vet inte. <laughs> nej, men han, nej, men de var ju de två båda forwards och är ju hur smart som är så de båda har ju levererat och inga skador och, så att där var de ju grymt smarta. övrig tycker jag inte att de har så här nej. superspännande mm. lag, men de har ju fått till det som lag där ja. mot, Det är, bara de är kolla, verkligen ett lag. Kolla högerhytten. den. nu kommer jag Lundin. Ja. Lundin heter mm. han. han var ju här och provtränade han och hans brorsa var ju ett provtränare. De fick inte ens liksom komma när, när vi hade en vanlig serie alltså, serieträning liksom. mm. Utan de fick komma när vi hade med 22 lirare ja, Och de, de stod inte ut Nej. Men på något sätt så har ju alla höjts i mm. Mm. Ja, men Han är ju grym nu i bra ja. ja. dagar också Han är jättesvår att mm. möta liksom ja, ja, ta sig in i mitten, löper mycket Men det var inte förra året och han var inte i närheten och var en stjärna i Brage förra året. Mm. Så någonting har ju hänt under mm. det här. Antingen tränaren eller så är det att alla rider på den här vågen av framgång. Mm. Ja, jag så. Hur jag tror, tror ni några av slutar då? Vilket inte jinxar sig själva, men mm. jag tror Brage, BSK. Sen så tror jag faktiskt Akropolis. Jag tror, mm. jag tror Umeå 4-5. Ja. Mm. Hur många poäng klarar vi kvalplatsen nu? Jag tror det avgör sista matchen, sista matchen. Mm. Sandviken borta va? Man, man hade velat haft att det skulle vara lite nej, nej, det, det, det var en, det är vi bra är best, Vi är bäst på <laughs> Tänk den ni kommer till Sandviken där ja. och ni Fyra fem bussar fy, fyller, på fyller, plats, ja, fyller hela, ni får stå på sidan Nej Vilken grej alltså. ja, sen grejer. Möta något, alltså Jag vill bara se den här helt full en gång mm. För det kommer bli då. Ja, det mm. då om det, om det är kval Ja hemma första, Då måste vi fylla stafetten alltså ja. sibiriska vindar och är fullsatt på Solid Park. Ja. Det, ja. det hade varit något men vi är en man skitlaget. Ja, det är ja. det vi ska inte jinga vi har göra lite. Kan bara ta ett för liksom ja. och sen ja. får du se. Mm. Nej men det är bara det är bara Sara Ja. Jag tror vi rundar av där. Det har gått var det gått en timme och en kvart tror jag. Vi ja. var på. Det är, det är... Det är bara lätt. Ja, ja visst. Jag tror ni blir utröstade. Ja, <laughs> det kan bli så. Det kan mycket väl bli så. Vi får lägga upp på Twitter så här, då kommer han omröstning. Ja, ha det, ha det. Jag gör det. Så, det är så här, välkommen till måndagspodden. Mannion och Sanna, den specialpodden ska fotboll idag i är Gästas. <laughs> ja, ni tar in oss som <laughs> Nej, vi säger stor. Tack till Simon och Dennis för att ni tog er tid Stort lycka till på söndag Och tack. resten av höstjakten Tror jag vi kallar den här mm. ja. Hashtag ja, Självklart -tack. Ja, -tack. Ja. tack till Emil också för att du tack. tog dig tack, tid tack. Ja. Så nu på söndag Den 20 augusti Allt mm. Alltså vi ska fotboll emot arméska ska Hemma på Solid Park Vi alla kommer vara där Två på planen, två på läktaren vi, vi avslöjar inte vilka som vi var. Nej. Nej. Det får vi se. Ja. Ja. Kanske en omröstning. Ja. Vi, kan på ja. vi tycker såklart att alla som lyssnar ska komma också. Verkligen. Vad ja, vi vill Nej, Men jag tror att det kommer bli en grym match. Det kommer bli bra stämning och eh, förhoppningsvis tre poäng till VSK ska Solet skulle det vara, tror också. Mm. Oh, jag också. Jag ta sol. Ja, men jag tänkte ta det dit till ståplats Få en bränna se bra fotboll. Tambers innan kanske. Ja, en bärs eller två mm. på 65. Bara, ja, precis. Ja. Ja. det kommer bli bra tryck känner jag på mig. Ja, ja. jag tror det. Grimnt. Ja. Tack. Tack, Tack för Tack. oss. På Tack. Återhörande. Ja.